Помітивши мене, вона мовчки витягла з кишені два яйця, сині і червони, і простягнула їх на розкритій долоні, ніби я була маленькою дівчинкою. Я сховала їх в сумку, шалено бажаючи, щоб ця мила жінка якнайскоріше вийшла. Я хотіла бачити останнього чоловіка, свого підопічного, потім я повинна викласти свої враження голов лікарю, просто враження. Чомусь він вважав, що... Провідником у замкнений світ його пацієнтів може бути тільки я. Чому так це ще належало мені з'ясувати? Отже, медсестра завела мене до наступного. Як завжди вона повідомила, що цей вважає себе нащадком американського мільйонера. Нащадок виявився приємним молодим чоловіком. Я клацнула кнопкою запису. Родина в нас велика. Цілий клан. Мої батьки, два дядьки з дружинами, їхні доньки, мої сестри. Також сталося, що єдиним хлопчиком на увесь рід був я. І мене любили. Я міг робити усе, що заменеться. Мене ніколи не карали. Багато чого зовсім не пам'ятаю. Лишилося відчуття безмірної всемогутності, ніби я був маленьким богом. Особливо у стосунках з дівчатками, янголоподібними попелицями, у рожевих мереживах. Зазвичай, років до п'яти, Зі мною прогулювався тато. Пригадую, сиджу я в піску, А поруч копирсається ця істотка. Волосся біле-біле, Ніби борода у діда Мороза. Спідничка в горошок, Трусики з мереживом. Червоні, новенькі черевички, Такі лискучі, що таки тягне лизнути їх, Мов льодяник. Тато подає мені камінець, Шепочила гідно. Ну ж був, кинь у неї. Не бійся, кинь. Я й кинув. Влучив плече. Істотка подивилась на мене, і очі її ніби подвоїлися, потім збільшилися вчетверо, і потекли величезними прозорими струмками. Так цікаво. Я ж ніколи не плакав. Мене оберігали. Тоді я ще не мав жодних глибоких вражень. Щоправда, лишився неприємний осад, ніби... Ненароком роздушив метелика. Наступний епізод пам'ятає чіткіше. Велосипед. Мені купили новенький велосипед. Майже такий самий, як у тата, тільки трохи менший і легший. Вийшли на подвір'я, як двоє справжніх чоловіків. Поки тато ходив за цигарками, я хвалився великом перед сусідською дівчинкою. Теж нічого собі. Жвава її, як мишка. А очі ніби у ляльки, великі Оксамитові, в облямівці довгих чорних хвій. Я дозволив їй потримати кермо, вона сміялася, противно так, ніби велосипедний дзвінок заклинуло. Тато повернувся, погладив дівчинку по голові, дав цукерку, і ми поїхали. По колу об'їхали двір, дівча біжить слідом за мною, дзеленчить своїм сміхом дзвіночком. Тато її вихваляє і теж сміється. А потім шепоче мені «Ну ж бо, піддай газу!» Йо наліг на педалі дужче. Дівчана відстає, сміється, навіть у вухах лящить. Бач, яка весела! морщиться тато і до мене тихенько «Ще піддай!» А сам обертається до дівчинки, посміхається, підбадьорює, а та біжить. Але вже не сміється. Щоки червоні, немов помідор пхикає, намагається не відставати. Гараж все таки. Швидше, наказує крізь зуби тато. Виїхали на шосе, а уперте дівчисько біжить. Дихає, як потяг. В очах знову ж таки вода. Нарешті відстала, гепнулась прямо в пилю, коліна порозбивала. Я ще раз оглянувся. Бреде у зворотному напрямку, кульгає, спина зігнута, сукня припала пилом, тато мені підморгує. Я йому у відповідь, звичайно ж, усміхаюся. А самі чуваю, ніби усередині мене кошача лапка м'яка, але з позурами і шкрябає. Неприємне відчуття. Таких випадків було багато, поки я не зрозумів те, що мусив, те, до чого мене готували жінки, не для цього світу. Він створений для чоловіків, сильних і безсмертних. У школі я завжди сидів за партою сам. Мене вважали злим. Але я не був злим. Просто не знав, як маю поводитися.